Oh ah oh ah oh ah oh ah oh programa de toda quarta das 18 começamos com boa tarde e às 19 terminamos com boa noite estamos recebendo aqui no estúdio né o historiador Marcos Antônio Bala <risos> bandão depois vai dar detalhe mas também a gente já tá aqui na linha né acredito que já tá na linha com o Leone Silva né boa noite Leone tudo bem boa tarde não está na linha agora está a Leone está me ouvindo Não está ouvindo, caiu Então, daqui a pouco vai entrar o Leone, que está lá em Jaraguá do Sul, né? Que está tendo um problema gravíssimo lá naquela região, enfim. Está toda a cidade inundada, enfim. Vai contar um pouco pra gente. O Leone é presidente da Federação dos, do, de Teatro é, Catarinense. Enfim, vai, vai dar um, um, um contar pra gente, porque a gente fica numa situação um pouco... Né, que trabalhou bastante lá e, e fica um pouco perturbado de saber até como que a gente pode estar ajudando, enfim. Mas daqui a pouco então a, a Gabriela vai dar o sinal de que o Leone está entrando. Mas e aí, Marco Antônio Bala, Brandão, é isso? É, Marco Antônio Leite, e Brandão. Marco Antônio Leite. E de onde vem o bala? Bala tem duas raízes, inclusive, né? Uma porque eu falo depressa né? Então, bala, ah, bala. E outra teve uma época que. Quem, quem acabou dando esse apelido foi um professor de física do caso, né, chamado Miguel. Então, estava uma época, uma discussão de, de assembleia, na, lá na, na, no cursinho do caso, pra, pra. E tinha um pessoal da matemática que eu achava que, vamos assim, falava demais, <risos> produzia de menos em termos de você fazer divulgação, falar do caso, essas coisas, propaganda e tal, né? Aí, no meio de uma assembleia, eu explodi. E falei, pá, vocês deviam fazer, ficam falando, mas não... Aí o Miguel começou, aí manda bala neles, manda bala neles. Aí pegou. Você foi professor do caso durante um bom tempo, é, né, Bala? um tempão. Fui monitor, né? Desde é... quando? Eu vim estudar na USP em 78. Você veio fazer o quê na USP? Eu vim fazer engenharia, né? Fui morador do alojamento. E quando eu, eu cheguei em São Carlos, uma das primeiras coisas que eu fui fazer é procurar algum bico de emprego. Porque eu trabalhava, era reunião de família, né? E logo que eu cheguei, né, eu já fui morar no alojamento da USP, abriu uma série de vagas no, no cursinho do caso. Uhum. Física, Matemática, Química e Biologia, todas, todas as áreas, né? Eu me inscrevi em todas. Né? O primeiro que acabou fazendo o exame, a prova e chamar para fazer aquela aula que você tem que dar, a seleção acabou sendo história. É por isso que eu acabei ingressando um pouco nessa questão da história. Legal, a gente vai entrar mais nesse assunto, mas parece que o, o Leone já está na linha, né Leone? Boa tarde. Sim, Boa tarde, Alves. Como é que está, meu querido? Olha, aqui nós estamos o estado todo está numa comoção muito grande, né? Okay. Na minha cidade houve bastante mortes aqui e a gente está numa situação bastante difícil aqui. Estava em contato agora com Itajaí, alguns grupos de teatro lá que perderam tudo, né? As casas também, ateliês, muito... Itajaí mesmo, 10% das casas não chegou água, né? Então é uma situação difícil rapaz eu tô, tava comentando na abertura aqui que a gente que, que, que conhece um pouco enfim tá aí junto sabe a dificuldade que vocês estão passando conheço bem esse vale aí do Itapocu né uhum. rapaz eu fiquei eu não a gente não sabe nem direito o que o que, que fa, o que, que se faz né o que que, que, que porque quando começou isso Leandro quando começou é. na verdade está chovendo há muito tempo entendeu a, a, a chuva não para não dá um, um refresco então assim aqui na minha cidade por exemplo É, as cheias, na verdade, foram poucas, né, foram poucos bairros que encheram mesmo, mas as encostas desceram, e assim, não é uma questão de, é que o barro tá muito molhado, a terra tá muito molhada, então teve lugar que, que houve soterramento, assim, teve dois locais aqui que morreram a família inteira, né, porque eles não esperavam que, que ia acontecer aquilo, e, e houve soterramento e levou a casa inteira. Então, assim, é uma, uma situação bastante... É, não dá para prever, né? E, e como aqui tu conhece bem a região aqui, é de bastante montanhas, né? Existe bastante... O relevo aqui não é... Já, já Itajaí, que é bem plano, né? Que é um vale mesmo, lá encheu. Então, o rio encheu e foi alagando, alagando toda a cidade. Né? Blumenau está em estado de calamidade pública, né? Houve muitos soterramentos em Blumenau também... E, e tem várias cidades menores, assim, que estão, inclusive, inacessíveis, né? Porque a terra saiu, caiu sobre o asfalto, então as pessoas não conseguem chegar. Pois é, eu até ouvi com o pessoal de Gaspar, né? Que tá totalmente e, ilhado, Gaspar e, não tem nem e como... Isso ali também, tá tão ilhado, até Tentei fazer hoje uma ligação lá pro pessoal Não consegui falar, inclusive nos... Será que ah. tá com difícil? Deve estar ilhado Inclusive de comunicação, né? Agora, Leandro, eu tava ouvindo um, um jornal Hoje, acho que se não me engano, o um jornal da, da Hora do Almoço da, da, Um jornal hoje, né? É, uma das, das pautas Que se tentam buscar uma justificativa, né, para que esses acontecimentos. Fala muito nessa coisa da da falta de saneamento, enfim. Você acredita que é isso? Você que não só como presidente do, do da Federação do Teatro é uma pessoa que tem uma participação política no estado todo muito forte, né? Você você hum. concorda com isso? Olha, eu, enfim, a, a nossa cidade aqui que é uma cidade Não é uma cidade carente não, né? Porque até uh, houve gente me ligando de fora que conhece a gente perguntando assim, mas é uma questão de pobreza. Não, a minha cidade não tem.. Pois é, ao contrário. É né? questão de pobreza, né? É, é, e é uma cidade que tem saneamento básico, não, não, não, não tem essa história não. O problema, o problema mesmo é uma, uma catástrofe ambiental, né? Ela está chovendo, tu, tu imagina, quase 60 dias de, de chuva que não para de chover. Então a terra está muito mole, está muito molhada e não, não tem nem como prever. Aqui na minha cidade mesmo, o, os morros que desceram aqui, é, nunca se imaginava que, que fossem cair, né? Inclusive o pessoal entrou ali no, no Google, na, na questão de mapas ali, e a gente viu, não, não tinha desmatamento, naquele morro não tinha desmatamento, caiu a, a floresta, caiu junto com, com o morro, desceu, né? Escorregou o morro, então é, é uma, uma situação... Para mim é mais uma soma de fatores do que um fator ah, em si. Né? Porque não há, não há como prever essa quantidade de água. Chove num mês, por exemplo, que de, seria para chover em três, quatro meses. Então há, é muita água, é muita água chovendo é, sobre o estado, né? Sobre, principalmente essa região do litoral aqui. Então você vê Blumenau que teve a enchente daquela vez, né? Eles fizeram, uh, se prepararam, o rio foi todo alargado, as margens do rio foi tirado, afundado o leito do rio em Blumenau. É, foi feito muita coisa em Blumenau, que Blumenau, a cidade de Blumenau se sentia segura quanto às obras que foram feitas em Blumenau, porque já tinha sofrido com uma enchente, né? E, e não se podia esperar isso, era um, um, algo realmente inesperado. Né, e realmente não dá para culpar uma, uma até dizer assim, ah não naquela cidade o prefeito não fez as obras de saneamento que precisariam porque não tem nenhuma cidade salva nesse sentido a cidade que está chovendo há muito tempo teve catástrofe não teve como como não teria eu acho que seria muito difícil prever tá. isso né? E me diz uma coisa, vocês, com, até com o trabalho que vocês fazem, vocês têm um envolvimento com a comunidade muito grande. E hoje de manhã, estava falando com a Mara pelo MSN, há uma comoção muito grande, inclusive, porque está tendo questão, a, a quantidade de mortos na cidade, de, de, é, isso, ela está falando de velórios coletivos, era uma coisa, uma situação assustadora, né, Leone? É, na nossa cidade aqui está bem, é, como disse, não houve tanto alagamento, já estão contabilizando 16 a 17 mortos na é cidade, bem. né? Teve um, uma situação que morreu seis de uma família, a família inteira foi, foi ceifada por essa tragédia. Então, está todo mundo fazendo o possível, todo mundo ajudando. Assim, o Estado é um Estado de, de, que o povo tem, tem muita solidariedade, é, né? está todo né? mundo trabalhando. Né? Aqui na cidade as, as aulas estão paradas, tem muitas empresas paradas. É, que o pessoal está ajudando, colocando caminhões e, e, e socorrendo vítimas. Então, a situação é agora de, de, de reconstrução mesmo, né? É, esperamos, a segunda a segunda meteorologia aqui, parece que chove até domingo ainda, né? Então, o pessoal fica, de, tem alguns lugares que o pessoal já está tirando as pessoas daqueles, daquelas regiões, que são regiões que a defesa civil... É, tá, tá tirando o pessoal de lá porque tem risco de desabamento então tem muito lugar que o pessoal é, tá sendo tirado, tinha um bairro aqui na, na nossa cidade que tava inacessível porque cidade, as estradas foram soterradas, né, já abriram caminho por outro lado para tirar o pessoal de lá, daquela região, então a cidade tá assim tá num, num estado, tá todo mundo trabalhando, todo mundo buscando alguma forma de ajudar, alguma forma de, de, de resolver essa situação O mais rápido possível. E assim, todo mundo rezando para parar de chover também, né? Porque se continua chovendo cada vez mais, vai, vai amolecendo mais a terra e, e a terra não tem mais como, a, não tem mais como absorver água. Então é, essa é a situação, né? Está tá muito molhado aqui, tem muita água mesmo aqui né, no estado. Bom, Leone, você estava na nossa pauta aí, mas para falar sobre teatro daqui. Logo em breve a gente já está fazendo esse contato para você contar um pouco de teatro. Agora, esse programa, inclusive, é um programa da Rádio da Universidade Federal aqui de São Carlos, né? Ah, Onde a gente legal. tem aí um, um público, né? De, de, pelo menos, eu não faço ideia, mas acho que de, de uns 10, 20 mil é, universitários, professores, enfim. é, é, é, é Transmitido para toda a cidade, para a região, né? E muita que gente bom. ouve o nosso programa pelo, pela internet. E o que, que a gente, de alguma forma, você tendo, eu fiz questão de colocar você hoje na abertura aqui do programa, mas sim, de que maneira a gente pode estar contribuindo, de que maneira a gente pode estar tentando ajudar? Eu sei que é uma situação bastante difícil, mas de que maneira é, você entende que dá para pensar alguma coisa para a gente estar ajudando aí? Olha, na, na verdade, sim, a gente não sabe aqui não. Nosso grupo a gente está fazendo amanhã uma apresentação junto com outro grupo para arrecadar alimentos, né? então é o que a gente pode fazer mais localmente assim acho que a questão de vocês é realmente isso informar né é, dizer assim que agora já não, não já não tem mais é, grandes perigos tudo que aconteceu o máximo que aconteceu foi entre sábado domingo e segunda-feira né então foi onde aconte, aconteceu o pior foi o clima da, da, da, da, da do alagamento assim para dizer o clima da chuva que houve naqueles três dias choveu torrencialmente mesmo agora a chuva já não está tão forte, então ele está informando isso, porque é, às vezes em São Paulo tem amigos meus que estão ligando em São Paulo, saber como é que estão, então é informar, a, a, acho que botar isso, Volto e Meia na Rádio, informar, porque tem, tem pessoas nessa região de vocês que tem parênteses aqui, né? Exatamente. Então, o pessoal fica preocupado, dizer que então agora a, a situação... É de recuperação, assim, as pessoas estão sendo atendidas, está vindo muito, foi veio o helicóptero de São Paulo, veio o helicóptero é, do Paraná, do Rio Grande do Sul, está chegando caminhões com, com colchões, com alimento, com roupas. Então a situação agora ela passa para uma.. está uma, uma, passando para uma fase de recuperação, assim, né? Então eu acho que o que vocês podem fazer é estar comunicando as pessoas até para quem tem parente e esse tipo de coisa tem um, um alento assim né do que é, do que está acontecendo no estado e para as pessoas ficarem calmas que tá tá tudo sendo feito tá tudo sendo todo mundo está procurando resolver as questões aí para para começar a reconstruir o estado por assim dizer né. Tá. E você também vai ficar com o contato da gente até para se precisar Sim. usar, você passar o contato nosso aí para você, né? E se vocês precisarem, enfim, do trabalho, do serviço da gente, entrar em contato. O Ricardo não tá aqui no momento, mas com certeza, né? O Ricardo vai estar, vai tá dando todo o apoio que vocês precisarem. E em breve, espero o mais breve possível da gente estar fazendo uma agenda para a gente discutir teatro já numa situação completamente calma, né? Numa ah, situação sim. que é tão triste, como você falou, conheço muito essa região. Aliás, estou aí, né? Vou estar aí em janeiro, né? Fazendo ah, o lançamento é? do livro, né? e legal. e aí a gente vai poder se ver, pelo menos dar um abraço bem forte porque é tudo que a gente sente vontade agora de dar um legal, ufé, legal. passar uma energia e para você liga depois para a gente fazer uma matéria mesmo, porque tem a gente vai em janeiro vai ter um edital tá tendo um edital aqui né aberto para área de cultura queria falar sobre isso ah, então vamos fazer um o seguinte na, na, no estado assim acalmando a situação, aí a gente pode fazer já o um programa e vamos falar um, inclusive um pouquinho sobre né, a federação que você dirige, enfim o trabalho que vocês estão fazendo, que eu conheço bastante até de, de estar envolvido aí com vocês né? mas eu espero e vamos fazer passar todas as energias positivas e mais do que positiva para que isso né é assustador e ainda mais a gente ouvindo de companheiros ouvindo mais de pessoas né é uma é uma coisa bem bem bem triste mas com certeza Né? isso a gente vocês vão passar isso e como dizia o velho Tata né? as coisas quando não é, deixam enfraquece elas fortalecem ao contrário então acho Fortalece que vocês exatamente vocês vão estar bastante fortalecido e espero que passe isso Leônidas um grande abraço que, precisou é só entrar em contato o pessoal da rádio com certeza aqui vai estar à disposição tá eu acho que é uma coisa que O trabalho que vocês fazem, enfim, todo esse povo catarinense, né? Como você disse, um pessoal bastante que sempre abriu todas as portas para gente, enfim. Então, um, um, uma força muito grande para vocês aí. Obrigado, obrigado, companheiro. Tá bom? E logo, logo a gente faz um programa e vai estar muito mais feliz, vai estar contando todas as coisas que vocês vão estar fazendo, tá bom? Obrigado, um abraço. Um abraço, bom. querido, um abraço. Tchau, tchau. É, tchau. Bom mas depois dessa situação é assustadora né eu vi algumas imagens na televisão é realmente impressionante né não e aí, hoje pelo de manhã as pessoas fazendo no, no contato né via via MSN de repente caindo né o o contato e aí depois uma situação é assustadora né é uma coisa que, que você fala meu Deus do céu não vivemos o tal de tsunami mas Não está tão longe assim, né? É, parece que... O que eu lembro assim, meio vagamente, que nos anos 80, no começo dos anos 80... Sim, Santa Blumenau, Catarina, principalmente Blumenau, Blumenau né? Por causa do rio, né? É, e... É, e Santa Catarina começou a ter essa questão do furacões, também começando é, a aparecer, tá, né? Aham. De repente, essa mudança na, né, da, da questão climática também esteja começando a aparecer com mais... Algumas coisas com mais evidência, né? Pois Mas é, é uma coisa impressionante mesmo. é complicado, difícil, mas vamos tentar voltar <risos> com... Bom, Marcos Bala, né? Pode se chamar de Marcos Bala sem... sem... É, sem... Você está assinando seus livros como o quê? Com Marcos não, Antônio não, Leite é, Brandão, é isso? É, sem S. Sem S. É. Marco Porque, Antônio? Aí, a, a... Qual que é a diferença pessoa... de Marcos com Marco? É que o Marco é único e singular. É? <risos> aí, mas eu conheço um outro. Esse Marco Antônio veio do do, do, do, do meu Imperador. Pai, do imperador. Meu irmão tinha o nome de Roberval, porque tem aquela balança de Paul, né? Mas e aí, Bala, qual foi o primeiro livro que você fez aqui de São Carlos? Porque você escreve aqui em São é, Carlos já faz um bom tempo, né? É, bastante né? tempo. Mas nos jornais, né? Agora, que está começando a, a ter forma de livro? Você teve, uh, em, em 2004, foi aqui pela Edufiscar, né? Eu fiz uma coletânea de crônicas, porque São Carlos teve o bonde, né? Então, é, é bonde de São Carlos, crônicas e poemas já tem até um segundo volume já do que que do que que é esse livro é é no fundo são crônicas né compiladas ao longo da época da existência do bonde algumas reminiscências né que aqueles um bondes de, de de quase 50 anos né quase meio século bonde em São Carlos né e, e então você tem crônicas contemporâneas da existência do bonde né e bondes de muita reminiscência e no Médio Oeste Paulista inteiro né a única cidade que teve bonde foi São Carlos então o e bondes belgas né de, e, e o imaginário São Carlense Quando é, chegou esses bondes? O, a, o contrato né, com a empresa com a, a, com, a, com a companhia que explorou os bondes foi em 1912 mas começou a funcionar 28 de dezembro né, de 14 e foi até 15 de junho de 1962 Né? Então é, é quase meio século Caramba, é, então, 50 bondes, anos de Quase 50 anos de bondes E ainda hoje né, a, a partir, eu, Esse livrinho saiu em 2004 Pelo Edu Fiscar E a, a partir de 2004 surgiram dezenas de crônicas E sempre se remetendo a questão dos bondes né? O imaginário São Carlense E os cronistas antigos dava, falavam o seguinte Que o bonde ele dava pra São Carlos um mar de metrópole mirim né? Então é, é né, os, é, são Carlos que teve, se a primeira, provavelmente, né, a energia hidrelétrica, né, da América Latina inteira, né? Eu também encontrei um ar... porque às vezes falava, tem dúvida se foi é, a primeira ou não, né, que teve, né? Mas antes as outras cidades eram arco voltaico também, né? Que que é e... isso? Traduza isso. É, é, eu não entendo bem direito essa parte do arco voltaico. É. O que que pode ser isso? Eu, é com bateria, tipo, bateria, que tá. com bateria, né? É, mas aqui com energia hidrelétrica, que a usina do Monjolinho, tá. né? que é, eu encontrei um artigo de quem da, né, do pessoal que fez ações da empresa que criou a, a, companhia, a companhia que instalou a é Bento de Abril, Sampaio Vidal muito conhecido né ele foi aí de Santa Luzia praticamente e fundou Marília né e ele foi o gerente do banco que era o pai dele de coisa que criou a empresa e ele fala que foi a primeira Então, você teve tal de São João do Rio Claro, Niterói, esse tipo de coisa, mas não era energia hidrelétrica, né? E agora, atualmente, a empresa é, é, é, voltou a funcionar. Então, talvez nós temos um dos grandes patrimônios da história da engenharia na América Latina em relação à energia hidrelétrica. Um patrimônio da história da engenharia, essa, entre aspas, vocação São Carlense para a ciência e tecnologia. E o bonde, era tecnologia de ponta e transporte de massa no mundo na época, né? Então, é... é São Carlos tem essa, entre aspas, vocação, né? fantástica, né? E, e, e nas crônicas isso aparece muito, né? Você consegue perceber como a, a urbanização, a cidade foi desenvolvendo, foi crescendo. E essas, essas crônicas, crônicas é de que período? São de que período? Ela pega desde quando surgiu o Monde até quando esse livro de 2004. E qual era o jornal da cidade que, que tinha oh, nesse eu, É, O que eu tirei mais, é, existia o Correio de São Carlos, nesse período existiu a cidade, existia uma época, o Jornal à Tarde, Né? É, de 1912 em diante, praticamente os jornais eles, eles estão correntes né? porque a imprensa são carlense também é mais antiga do interior do estado em 1876, época da escravidão ainda né? já existia imprensa em São Carlos e se bem que quase todo o material de 1876 a 1912 eles desapareceram, você tem só alguns retalhos aí e tal né? perdemos uma chance de ter um material fantástico para a história da escravidão né? principalmente em 1876 e, e 88 né Mas, para contar a história dos bondes, por exemplo, ou como a cidade foi se desenvolvendo, porque né, o período da Primeira Guerra, São Carlos começa a ter essa vocação industrial também. Né? Então, é, o bonde, a indústria em São Carlos, tudo parece... São Carlos foi pioneira no estado de São Paulo ao cinema, É, há pouco tempo aqui, o pessoal da UFSCar fez uma homenagem fantástica ao Zé Pintor. Né? E o cinema em São Carlos, você vê é, o Nicolas Forré da Companhia Francesa de Variedades, ele já na, na década de 1890 frequentava São Carlos. Porque São Carlos era importante. Como que era o nome do, da companhia? É, Nicolai, é Companhia Francesa de Variedades. E ele já frequentava São Carlos, pelo menos eu tenho um registro dele em 1891. Aí né, teve o fonógrafo de Lumière em dezembro de 1895 na França, mas menos de dois anos depois ele estava no Brasil. Né? Ele veio do, do Rio Grande do Sul, passou por Santa Catarina, né, Paraná, e veio para Campinas e São Carlos antes de ir para a capital. Então, o cinematógrafo Lumière né, foi apresentado em São Carlos. E qual era, foi o primeiro cinema aqui? Foi aqui. Ah, bom, primeiro, é, é, no começo você, te, é, é, é, você teve a adaptação do Teatro São Carlos para Teatro Cinema. Né? É, agora, cinema, prédio cinema mesmo, construído para ser cinema, onde foi agora inaugurado, inaugurado o estúdio, né? estúdio. Na época foi o Cine Politiama foi construído para ser, tanto que você pegou o Manac Album de 1915 você tem lá o cinema, a fotografia dele né e você tem o bondinho passando em frente é o bonde de 14, né então você tem o cinema né depois na, de na década de 30 ele funcionou como Cine São Paulo depois parou Aí na década de, de, de 50, às vezes quando tinha reforma no estúdio, no, no, no São Carlos, né? porque o São Carlos ele, ele dava de frente para a majora José Inácio. Depois teve que virar, dar de frente para a praça. O Reformas ele era, ele, ele era o reutilizado. Né? Aí você teve na, nos anos 60, Cine Progresso, depois parou, depois entrou o no estúdio. Tenho saudade imensa, né? que eu fui aluno do, de crítica de cinema de José Cidine Leandro. E eu fiz um livro de coletânea de crônica de cinema. É outro livro que está pronto. Né? Isso, mas isso é em trabalho a nível da Fundação Promemória memória de São Carlos, né? Que, aliás, você é, você é funcionário da Fundação, é isso? É, trabalho na Fundação. Ou seja, encontrou um lugar bom para trabalhar, né? É o peixe dentro da água, né? <risos> Às vezes então, tem uns peixinhos voadores, dá uma saída fora, assim, né? <risos> Porque uma maneira é tanto transformar essa parte de pesquisa que seria... Porque lá tem que fazer pesquisa a nível do, do que a academia faz, científica, né? E eu gosto de voar, viajar. Então, né, eu começo a transformar em poesia, comecei a transformar em peça. fazendo uma pecinha de teatro com bonde também, para os passageiros do bonde contar em São Carlos, né? Então, através dos passageiros mas do bonde. Mas espera aí, Bala, você come você veio em 78 para São Carlos, mas é. você veio para fazer engenharia, engenharia, isso? Engenharia, que engenharia? Física elétrica, né? Elétrica. E concluiu o curso, conclui, certinho, né? bonitinho. Trabalhei na NEC do Brasil porque eu falava um pouquinho de japonês, né? Aprendi japonês não, um pouco no alojamento, né? Ah, é? É. Olha, já e tinha isso também. Tinha isso, professor japonês. Ah, é. E um pouquinho ainda falo, né? Não gosto com o seu cara mais malhantes, né? <risos> mas Bom, é, mas eu... aí eu fui para São Paulo, trabalhei na é. Poli, no laboratório de engenharia biomédica, um tempo. É, aí tem um professor da elétrica aqui que me convidou para voltar para cá, mas uhum. aí deu um rolo porque eu era da elétrica, aí eu acabei indo para mecânica. E tinha uma briga de mecânica e elétrica. Nem gosto mais de lembrar isso aí, né? Aí desencantei. Fiquei dando aula em cursinho, essas coisas todas. E quem sabe volta aí, né? E você dava mas, a, aula de história, agora, mas nessa época você dava aula de história É, mas cursinho. eu dei aula de física também em de cursinhos, física, e, em matemática. Em javanês. Até, uh, não, isso estou bem, é... não. <risos> Bom, então esse é o primeiro Esse foi o primeiro ah, é, livro foi. do Bond, fez, né? E já Bonde. tem um segundo volume. Esse na do Bond, inclusive, vocês fizeram um documentário, ou não? Ah, é. tem uma ONG Ramudá? Tá. Né? É, foi feito um vídeo, né? O Bond dá Saudade. Então, é, tem imagens, né, tem, é, imagens são caras do filme, elas foram filmadas em outubro, de, outubro, novembro de 1926, foi lançado o filme, né, em 27, e sobraram alguns é, trechos desse filme, né, a gente também utilizou. Eu tenho um acervo que tem mais de 100 fotos, né, que ilustra o bonde, o que aparece, por exemplo, de rua, que tem dois trilhos ali, ou quatro trilhos passando, eu... eu Então tem um, tem um acervo né, de fotos do, dos bondes. Né? E, aliás, eu vejo teu material, a, o seu material, as suas pesquisas é uma coisa impressionante. Eu que fui da área de humanas, das ciências sociais, eu faço exatamente o contrário. Né? Consigo transformar uma tese de 340 páginas em 50, né? E desenho, <risos> enfim. Agora você tem uma sistematização que eu vejo ali que você tem um cuidado muito grande, inclusive na, na, nos pequenos detalhes. É, eu tenho, que tem... é, eu tenho um problema, né? Que a gente está acostumado com método metodologia científica na área de, exato, é uma coisa não. Na, na área de humanas, apesar de eu li muita coisa sobre a questão do método científico, na sociologia blá, blá, blá, blá, mas realmente, chega um momento que eu, eu empaco né? então é melhor eu partir eu acho, para a área de se criar em cima né e é Que nem criar uma peça ou criar esse tipo de coisa, né? Esse livrinho do que o senhor está acabando de sair né? sobre as cara. Só ainda falando um pouco desse vídeo. Esse vídeo que você falou fez, foi feito com a, Ram, a Ramudac, o Luiz, o. O Lefer de Maranse foi o, o, o, o que fez a edição, edição direção, né? Direção. O Riro Hayashi, o Riro, né? Que, que ajudou a produzir né? Mas a ONG mudar que fez a tá. E quem quer com isso? Quem, por exemplo? Quem, quis, quem quer entrar, conseguir esse livro, acessar, porque eu até hoje não consegui. É, o, o livro é pê, entra pelo Edufiscar, né? Tá. A ah, editora na, da, é a editora do Alfiscar tem no catálogo, que tem. então tem quem lá, quiser pode, pode puxar, né? Tá. E o e o vídeo? O vídeo tá esgotado, que legal. não temos um dinheiro para poder soltá-los novo na praça, ah, mas oportunamente, né? Ele vira e mexe na TV educativa de São Carlos, ele tem passado e passado. E assim que for possível, eu estou insistindo para o pessoal tascar no YouTube, né? Qual ela é, é, no qual vai aparecer no YouTube. Isso que eu estava, aliás, não propôs, mas acho que está na, na, é, hora, tá de na hora de pensar. pensar. No YouTube, é. Né? Porque é um patrimônio para São Carlos, a história, a história do transporte e do bonde na América Latina passa por esses bondes de São Carlos. Você tem uma ideia, né? Você estima que no Brasil existem 4 mil unidades de bondes. Lá de cima até o sul, né? Desses 4 mil unidades de bonde, a maior parte é de tração elétrica, né? É um, outro aí, gasolina, vapor, né? Mas quase todas de tração elétrica. Teriam sobrado, no Brasil hoje, 80 unidades. Dessas 80 unidades, duas em São Carlos. O que estava na, na, na praça, que agora vai ter a praça do Balão do Bond, e o outro que atualmente, eles estavam num pesqueiro, mas está com uma, com uma empresa aqui de São Carlos, que parece que vai voltar o bonde a andar novamente aí, mas há boatos, né? tá. Bom, e aí veio o segundo realidade. livro é, O segundo foi, é, foi é, acabou sendo lançado no ano passado Dentro dos trabalhos que eu fiz na colônia Descobri grandes cronistas na história cultural de São Carlos Tem o do Eduardo Keb Que eu acho que é um dos maiores Keb. Eduardo Keb Porque tem um outro ele, é Keb esse é, um outro Kep Kep. esse é descendente de Sirius né? Tá. E o, você tem um retrato notável né? Sobre, quem quer enxergar o cotidiano né, O cosmo do cotidiano são carlense né, A partir de 1956, 1957 Até hoje ele escreve Né? Eduardo Klebb. É, é, é Isso aí vai virar, ele ainda vai virar uma tese ele acad... com... filosófica, acad... acadêmica, para poder é, destrinchar né, a riqueza que é a, a obra dele. Então ele fez mais, mais de 1500 crônicas. No Começa livro, quando? Quase... Ele começou a escrever por volta de 1956. Né? E, e, e, e, e aí nessas crônicas estão mais ou menos, nesse livro, é umas 250 das 1500, mais ou menos que o Eduardo Cape escreveu. É uma literatura é, de altíssimo nível. É para colocar isso aí na na na, na literatura brasileira, né? E, e como que você organizou esse livro? É, porque assim, eu fui ao longo do tempo, eu fiquei encantado com a literatura dele, né? Fui transcrevendo, transcrevendo, transcrevendo, e ao mesmo tempo me permitiu mergulhar em São Carlos, né, no seu cotidiano, nas suas nas suas crônicas, né, nas transformações que a cidade, sobretudo o no centro histórico da cidade. Eu imagino que não há uma outra cidade equivalente a São Carlos no Brasil. Tamanho de São Carlos, mesmo a Campinas ou o Ribeirão Preto, que tenha um fotógrafo do seu cotidiano do imaginário são Carlense, como o Eduardo Keb fez. Esses... E, felizmente, é, quem teve muita sensibilidade, que eu até brinquei uma vez pro, pro Oswaldo Truze, que é o diretor da... né, o Truze fez uma... Um, lançou um livro sobre imigrantes sírios urbaneses, essa coisa, né? Falei, até o embaixador da Síria assinaria um prefácio para esse livro. Aí eu passei pro, pro, pro, pro Oswaldo Truze, pá, ele já também teve, acho que a mesma catarse que eu, e foi lançado, ano passado, nos 150 anos da cidade. Então foi lançado pela Edufiscar e pela Empresa oficial do Estado de São Paulo. Quem quiser, né, achou... aí, edu... entra no site da editora né, e lança. Ou se não aqui na livraria, eles têm uma é, livraria aqui. Livraria lá, aqui, da, aqui da, da, lá na Fundação Tomé Memorial também tem. Né? Então é, mas esse aí é quem estuda a questão da imigração e quer saber também, em particular, alguma coisa também da imigração árabe, né, ciro-libanesa, tal, tal, tal, tal. Você tem um material, not e altíssimo nível literário. E, muito, e tem muita crônica, que eu separei para as crônicas, eu fiz aquela coletânea de crônicas do cinema também, né, as crônicas que ele faz, né, de coisas de, de cinema, né, de, é, é impressionante. É uma riqueza que São Carlos tem, né, né? São Carlos tem na área cultural, na área da, de humanas, de literatura, sobretudo, né, é uma, é um, um, um, um acervo de pessoas, né Inclusive é, é, são, tem a questão de Euclides da Cunha em São Carlos, que pode falar daqui a pouco, né? Mas é um negócio fantástico, né? E esse aí pelo menos está cristalizado, está tá em livro, né? Tá. E aí vem o terceira pessoal. Terceiro, o terceiro agora é, é, aconteceu o seguinte, na época que eu comecei no caso, né, da aula de história, a primeira coisa que me passaram na época, em 78, me passaram para ler os sertões, foi aí que eu me, comecei a mergulhar na questão do Euclides da Cunha, né? E o Casa Grande Senzala. Aí teve um... eu tava dando uma aula de revisão, aí chegou um dos alunos lá, o Marco Bala. Você já viu o Senzala? Eu sabia viu o Casa Grande Senzala e essas coisas que você vê em filme, né? E ele falou, né? Aí eu fui conhecer a, a, a, onde é a fazenda do Pinhal. Antes deles ter a casa do Pinhal, eles começaram a restaurar e reformar. Isso foi em 79. Eu fiquei impressionado, né? Na hora que eu... foi uma aventura na época que a gente saiu daqui, não tinha, né? para chegar lá eu fiquei impressionado quando eu entrei naquele terreiro de café via Cenzala né que está bastante alterada né Casa Grande entramos lá tá assim eu fiquei impressionado ficou na minha cabeça e, e aí quando eu voltei para São Carlos tal em 95 96 é, é, descobri né vi que tinha documentação, uma grande documentação grande na na Fundação Pro Memória aí ah, e o que que te impressionou nessa nessa primeira eu vi visão? eu vi Gil, Gilberto Freire tá. Casa Grande Senzala ali ah. Né? E e aí, você falou que não ficou, não foi alterada? A, a senzala foi muito alterada. Né? Essa, inclusive a senzala você vê, né? foi alterada há pouco tempo, né? Senzala é também chamada de quadrado, você tem uma ideia, né? As que aparecem ainda hoje tem janelas, né? Janelas por causa, quando entra o um migrante, é obrigado a colocar a janela. Né? Mas as senzalas tinham a forma de um quadrado, tinha uma entrada no meio, né? de um lado é para colocar os homens em do outro lado para colocar as mulheres e crianças. Então, algumas senzalas de São Carlos ainda tem esse formato, né, dá para perceber que tem esse formato. No meio, normalmente ficava para colocar as ferramentas, as carroças, né? E, e então, lá no Pinhal grande. mudaram muito. Era grande, o espaço era, era grande, grande, né? E, mas foi muito alterado, tal, né? Agora, provavelmente a maior senzala do Médio Oeste Paulista está em São Carlos, na fazenda São Antônio, né? É gigantesca essa senzala, é, é caminho de Ribeirão Bonito. Mas e o pessoal lá, incluindo uma das fazendas do do, do, do que foi o Condé do Pinhal Né? E ela tem até a, a, o que seria O equivalente à casa grande tem, é, Porque vieram os, se, se estima né, os imigrantes alemães Que, que, que, o, que o Futuro Condrupinha tinha trazido E ainda lembra alguma coisa de estilão né, Na casa né, Que seria a casa grande lá de, de Toque alemão né? Agora São Carlos tem uma série de fazendas né? Fazenda que eu acho impressionante é a fazenda Santa Odócia eu Estive lá essa semana também né, Que foi do, do Cunha Bueno Bueno. E, um, e ela tem um estilo, estilo de, de, casa, de casa grande, de, de construção, né, dos, dos bandeirantes. Esse Amador, ele é descendente do Amador Bueno, acho que é tetraneto, né? Diferente de outras, de outras fazendas. E um dos do... últimos monarquistas ainda sumido e... É, esse era o monarquista do Partido Conservador, é, né? Exatamente. Da, né? E na região do Vale, do, vale do, do Quilombo, né? Como vieram muitos baianos para cá e fazendeiros que comercializavam escravos na Bahia, né? Aqui existia o um mercado de escravos de São Carlos, né? Então, né? São, são pauleiros traficantes. Se estabeleceram na, aqui na região do Vale do Quilombo, né? E como na Bahia também tem muita chuva, né? Aqui tem a época de chuva que São Carlos tem também, já tem umas casas grandes com um estilo diferente, né? Mas é, São Carlos é impressionante, né? Até tava conversando aqui com, você veio para cá, coincidência, né? Porque teve esse impacto aí tá vindo a cidade de Bioenergia para cá. E tem uma pessoa que que assinou o que vai ser o futuro o nome, um novo cognome para São Carlos, né? São Carlos tem São Capital do Clima, Capital da Tecnologia, a Cidade do Sorriso, papá, mas foi Gilberto Gil. Gilberto Gil tinha a música, São, é, Parabólica Mará. Nessa, é são carlos parabólica e camará nós tivemos uma casa grande senzala assim é, uma história fantástica em, em relação à escravidão em são carlos e agora nós somos no né, foi do, do, dos dos né do, dos cravos né nós estamos nos valores nos, nos dígitos nos binários dos bits e bytes aí na fantástico em são carlos esse livro também é isso encontra... aí saiu isso aí é, é houve um patrocínio de um, de um colega da calaus Né? É, é, nós estávamos conversando assim né? Esse ano, o que, que é esse colega? O cara pagou o tempo, você tem que fazer um propaganda vou falar dele, né? Esse ano nós é, Teve uma coisa fantástica em São Carlos né? É, nós, nós acabamos nós Acabamos de sair do ano do, ano do centenário né? De 150 anos de São Carlos Então a gente saiu 2007, né? novembro tal, e Entra em 2008 Aí em maio houve uma Uma, uma festa para celebrar os 80 anos Do Grêmio Recreativo Familiar Flor de Maio né e aí eu entrei com Malo eu já conhecia conhecia de vista né tal dentro do movimento negro eu já sempre tinha visto ele né e e, e aí conversando tal aí ele me indicou para um pessoal acabou fazendo o um jornal do Flor de Maio quem o o Cláudio Calau, que é da Calaus, conhecido como Calau. Estou fazendo propaganda. do Calau. Claudio <risos> Calau da Calaus, né? Express, né? E, e é, aí né, saiu o jornal lá, foi uma festa fantástica, né? Esse negócio do Flor de Maio, que foi uma das. É a mais longeva, ligada à comunidade negra, né? Foi em 28, está fazendo 80 anos, né? É, existiram outras. Né? Existiu Sociedade Luiz Gama, né? existiu Sociedade Três de Maio, Aliança, mas essa mais ou menos, provavelmente, se for pegar o interior paulista, é uma das mais antigas. Eu imagino que se for encontrar alguma equivalente de 80 anos, se tiver, né? vai acabar sendo em Cabo, Sorocaba, Campinas, mas é fantástica essa história do, do Flor de Maio. Aí depois, conversando assim, outro, né? como estava chegando a novembro agora, né? o mês da consciência negra, né? fui conversar com ele, surgiu ideia aí e... E ele conseguiu aí um negócio para bancar, né? Então foi o Cláudio da Calaus. Aí foram 500 exemplares, né? E foi feito para distribuir gratuitamente, pra, sobretudo para atingir a comunidade negra também, né? E tal, Mas né? você não adianta pedir, não, viu, Gabriela? Porque ele só distribui para pessoas que não são próximas, porque os próximos não tem nenhum, eu não conheço. <risos> Olha, foi lançamento no Teatro Municipal no dia, né, né? Dia 20? Dia 20, né? Que é zumbi dos Palmares. Esgotado. Vocês Esgotado. Em dois, não quatro... sobrou nem pra mim pois eu. <risos> eu não cê, tenho. Você não tem o livro. Esperando então, não. precisa Depois fazer eu... uma segunda edição. É. Calau? não, tem lá alguns Calau lá? Calau, você está gente... ouvindo? Calau, pelo, vamos tenho... fazer a segunda edição, Calau. Talvez vai ter que fazer, né? Nós tínhamos separado, né, já é, uma parte dos, né, para distribuir para as escolas, para os professores, para Eu já recebi pedido que vai pra Franca, que vai pra Sorocaba que vai que pra, ótimo, pra Santos. Que ótimo, tem mais aqui mesmo. É, e tem aí eu né, vou ter que conversar com ele, porque eu também muita gente que me conhece, tá me telefonando me ligando, onde que tá, né? Tá. E, e a história é... E como é, chama o livro? É São Carlos do Pinhal nos tempos da Casa Grande Senzala. O primeiro, como ficou, como ficou o título do primeiro? primeiro era, era, era O Bom de São Carlos, Crônicas e Poemas. Segundo, Segundo é Postais do Tempo, que é o livro do, do Eduardo Quebe, a coletânea deles. Esse aí é São Carlos Opinhão nos tempos da Casa Grande Senzala. E tem o um outro aqui na né? minha e mão. Esse que vai sair agora, é, eu, né, a partir da semana que vem, né, temos a sétima semana euclidiana de São Carlos. Porque o Clis Cunha morou em São Carlos. A família de, de Euclides da Cunha. Né? viveu em São Carlos e Descalvado cerca de 30 anos, para você ter uma ideia né? Que período isso? o pai de Euclides, ele veio para Descalvado em 1895 e morreu em 1909 um pouquinho depois da morte de Euclides né? ele já estava meio doente também na época e, né? O, a irmã de Euclides veio para cá no mesmo ano que Euclides veio em 1901 e ficou aqui até 1916 O Euclides acabou de fazer a inauguração da ponte A famosa ponte lá de São José do Rio Pardo né? E veio transferido para São Carlos Por que famoso famosa ponte? É porque é, é, sobrou né, do trabalho dele né? E ao longo do tempo que ele fica em no Rio Pardo né? Tem a cabaninha do, do, do, do Euclides lá ao lado da ponte E foi onde ele né, estruturou os sertões Os sertões começou a ser escrito em Descalvado Quando o Euclides foi pra Canudos, a mulher, a esposa de Euclides ficou aí na fazenda do pai dele, né? Quando ele voltou de Canudos. Mas não, teve, não foi aqui que aconteceu que Não, não, novo, não. Isso foi bem depois, né? Depois que ele voltou de Canudos, ele teve aqui, é, ficou aqui um tempo, na, uns meses aí na, em Descalvado. E, e nesse tempo aí ele já saiu uma nota dele no Jornal Estado de São Paulo na época. Né? E, e, e aí seria? Ele tá falando que vai, no fundo vai acabar fazendo o um livro. Aí ele foi para Rio Pardo, escreveu o livro lá. Aí quando ele veio transferir para cá, o livro já estava praticamente pronto, né? Ele deu umas buriladas nos sertões aqui em São Carlos, ali na Dona Alexandrina que a gente tentou salvar O ele um movimento aí Semana Cludiana, mas não conseguimos, né? E você e tem. Quem quer, quem quer. É, quando foi criada a Semana Cludiana, nós tínhamos hum. três motivas, três motivações basicamente para amarrar o que a gente fez, né? Primeiro Sim. que ele esteve aqui, né? É, até o prédio da Câmara se chama Euclides Acunha, né? Ele veio pra cá ele, é, no dia 2 de dezembro de 1901, ele colocou a pedra fundamental no Paulino e Carlos o... foi o último dia que ele ficou em São Carlos né? É, aí, aí ele foi transferido e tal e no dia 2 de dezembro de 1902 foi quando ele se lançou os sertões né? e no tempo que ele viveu aqui, por exemplo, você ter uma ideia em outubro, acho que foi 31 ou 30 de outubro saiu no estado de São Paulo um artigo dele chamado Fazedores e de Deserto né? e você vai nos sertões tem o tópico lá, fazedores deserto. só que aqui, é, quando ele, ele escreveu esse, essa crônica, ele fala das queimadas, papapá, historicamente no Brasil, papapá nos sertões ele deriva lá pro Vale do São Francisco para chegar a Canudos, a descrição né, que até o Oswaldo Andrade falava que era cinema, a descrição cinematográfica do, do, do, do Euclides. Né? nesse que saiu fazedores do estado, ele fala a mesma coisa só que ele mergulha pro interior paulista, por causa do café, as queimadas do café Então eu acredito, é uma hipótese de trabalho No mínimo dá para trabalhar como ficção né, Que quando ele estava em São Carlos O pouco tempo que ele ficava aqui, que ele viajava tá, tá, Ele trabalhou nesse tópico dos sertões ah, Em 43 Tem uma carta do, do, do, da, da, da sobrinha dele A sobrinha dele né, estudou no, no Paulino e no Carlos né, E foi professora também No, no, no, no Guião Antiga escola normal O sobrinho dele também Que foi um dos, é um dos fundadores do Museu de Zoologia da USP O, o, o sobrinho de Euclides da Cunha Você vê, como é que essas coisas em São Carlos tem né? A partir desse, dessa, dessa coisa Aconteceu uma coisa interessante Eu, comecei, eu tinha acabado de fazer o, o, A pesquisa sobre escravidão em São Carlos Nos acervos da, da, da, da Cúria de Cesana. Agradeço muito ao bispo Dom Joviano Que permitiu é, eu pesquisar lá Depois de todo o material eu passei eu Não é mais dentro. ele que está aqui com não, não o bispo, Né? Isso foi entre 96 e 2000 é, né? Também na Fundação Para Memória na época, que era o professor Barrighelli, e o Cartório. Aí eu ia partir para estudar a República Velha. Né? Fiz um estudo sobre a República Velha em São Carlos, tal. Essa coisa toda, né? Mas aí tinha a questão de Euclides, né? Aí eu fui conversar com o Mário Tolentino. Aí o Mário Tolentino falou. Falou, ó, né? Ele, dava, ele dava.. Ele é sério, né? Mas ele dava risada no meu nome, Marco Bala. Ele falou, ó. Oh, meu cara, o Marco Bala, né? Nessa, tem uma cadeirinha de palhinha que ele tinha ali? Olha, é, é, aqui que o nosso honorável escritor colocou o seu traseiro. <risos> <risos> o, tinha uma casinha, o Alfonso fez um trabalho de tentativa de manutenção, é de uma casinha que é do lado do fundo na, na, do, do, do, do antigo fórum. É, aí, é ali que estava onde o Euclides É, morou, morou aqui, né? O Alfonso chegou a fazer um trabalho, uma tentativa de recuperar não, um de onde manter... Que, não, é... o que aconteceu foi o seguinte, né? É, quando a gente criou a Semana Euclidiana, uhum. nós tínhamos essa motivação, por isso que ela é em dezembro, primeira semana dezembro, nós tínhamos a outra motivação, então, é, é o centenário do Paulo Hino e Carlos, por isso que em 2001. O centenário dos Sertões, em 2002. Já, a gente já antevia que agora em 2009, você tem o centenário da morte de Euclides, né? Mas, nesse meio, né, uma motivação era, era a questão de tentar Né, sensibilizar o meio cultural são-carlinhense para a questão da casa de Euclides. É, arquitetonicamente, não teria relevância, né? mas em termos de você ter ali a presença de Euclides, que você tem um início euclidiano no Centro Histórico de São Carlos, né? o edifício da Câmara, né? depois dá para a gente contar como é que foi, tem o nome Euclides da Cunha, você tem o prédio em que, é, a escola em que Euclides da Cunha colocou a pedra fundamental, né? e os sobrinhos de Euclides estudaram naquela escola, também no, no, no, no Guião, né? e você tem a casa, né? Que, que, e na, onde é os, os advogados né foi uma das casas que morou a irmã de Euclides. Então, tem um pequeno início euclidiano aqui. O fato, e além de que ele começou a escrever o Sertões Descalvado e deu umas buriladas finais aqui em São Carlos. É uma, é uma coisa fantástica, né? E a, e a ideia nossa de, do Euclides São Carlos, né, pra dar um para tentar dar um caráter São Carlense, em São Carlense, em Rio Pardo você tem mesmo marcante o Euclides dos Sertões e Canudos. O Euclides, que foi para a Amazônia depois e tal, já não tem mais nada a ver com o Euclides da... que escreveu Sertões. Era outro. Por quê? Né? E você começa a ler o que o Euclides falou, ele está antevendo coisas que eu vejo hoje, eu particularmente, né? que o Pierre Bourdieu andou falando depois. É o sociólogo francês Sim. Pierre Bourdieu, né? Então o Euclides Né? ele já não estava mais, aquele Euclides positivista, ou, não existia mais era, era outro, isso, isso é transparência na, nas últimas, né? teve a tragédia dele dele dele ter morrido tragicamente estava com, ele de 60, 1866 a 1899, morreu com 43 anos né? a tragédia, assim, em termos de, de, para o país para a cultura nacional, a nossa ideia de trazer o, o, o Euclides para cá, o Euclides que o Gilberto Freire fala que foi o primeiro acho que foi Gilberto Freire um outro Tocantins, né? o Alvaro Tocantino, porque escreveu ele foi o primeiro engenheiro ecológico, o primeiro engenheiro ecólogo do Brasil né? e está na questão da Amazônia né? e ele, ele fazia antevisões fantásticas da questão da ocupação da Amazônia né? e da nossa saída pelo Pacífico É atualíssimo, ainda mais a questão ambiental hoje, então a ideia do que a gente tem do Euclides para São Carlos, sobretudo, é o Euclides engenheiro, já que tem essa marca da, da, da engenharia, ou da tecnologia, ou da ciência em São Carlos, mas ele ao mesmo tempo era um fantástico engenheiro das palavras, né, um, é, é fantástico, o prêmio Nobel de Literatura desse ano né, acabou de falar que é fã de Euclides da Cunha, né. E a nossa ideia é trabalhar. Tem esse o, início euclidiano em São Carlos e você tem essa questão de... Vargas Llosa também, né? É, nós tentamos... Tanto é, que a guerra do fim do mundo, Guerra né? do fim do mundo. Aí é quase que a gente conseguiu o Vargas Llosa vir pra cá, né? Ele, ele, houve uma tentativa com a, com a USP, que se interessou, mas o Vargas Llosa está muito doente. Né? Mas, te, mas vai acontecer mais alguma coisa aí? Né? De, essa trazer essa questão de Euclidus da Cunha para São Carlos? Com esse pequeno gente, nisso em São Carlos, né? Ué, mas de repente, acho que virtualmente De repente, pra a pensar é, ele mandar... Agora me diz uma coisa, Marco Bala Você é um cidadão parido Na liberdade em São Paulo, é. né? Morava em Interlagos E de repente você ouve esse discurso O cara virou um apaixonado São Carlense, né? Você já tem um, cida... um título de cidadão São Carlense? Não, né? não, não, não tem, Nem, nem Eu... quer Ou okay. fazer é, campanha é, é, um metro e sessenta e oito né? Ah. <risos> Agora espera, espera, eu não me... te aí, ó, no futuro aí, minhas cinzas sejam jogadas do Gregório. No Gregório? É para ir tá descer bom. o montolinho, descer e ir embora. Né? Tá e... bom, tá bom. E, e agora me diz uma coisa, Marco, eu acompanhei a tua história desde quando também fomos professores juntos no, no Caso, enfim, tiver toda É, e hoje tranquilo, quer dizer, hoje não sei quem foi a, a feliz pessoa que resolveu te contratar para a Fundação Promemória, né? Mas no mínimo foi uma pessoa com uma capacidade de, de, de, de entendimento do, do, além da política, né? É, e eu achei que foi, quer dizer, o lugar certo que você estava fazendo, mas agora como é que faz para sobreviver de literatura? em São Carlos, já que está levantando essa pauta. É. Bom, eu consegui o esse, esse, esse apoio do, do Cláudio, da Calaus, né? É, eu estou fazendo um trabalho aí que espero homenagear o centenário da imigração japonesa. Que os japoneses tem quase 100 anos também que são, São Carlos em tudo, né? E tem é. quase 100 anos de imigração japonesa, são, por são Carlos, né? Né? É, e eu fiz umas poesias que, esse relacionamento que eu tive com o japonês, até esse um que foi professor de japonês na, no alojamento da USP. Eu fui aí que comecei a estudar um pouco de japonês, né? E articular para fazer uma edição bilíngue, né? É, português japonês, Cê, é, porque logo vai ter o Jardim Japonês em São Carlos? Eu fiz até um poeminha para o Jardim Japonês, que está aí, né? Ah, está aí. Está aqui, ó. tá, ah, tá aqui, tá ó. É. é, tá aqui. Vocês estão vendo, quer, né? Quem os ouvintes estão que ler. <risos> <Tá. risos> isso é uma homenagem. E o pessoal está no site da prefeitura que quem quiser comprar uma cerejeira para doar, vai ter o bosque da cerejeira. De onde vai ser isso? Vai ser do lado da ONG Ramudá. Aqui em cima, perto no, no da, na, ali, do. No ali. No Carinalho, naquele vale. É, Mas aí, vai ser no vale no mesmo, vale. onde parece que tem aquele teatro abandonado. É, vai ser no ali no Ali vai ser. Né, vai ser o Teatro de... Isso tem algum projeto para como que é? Né, é, é? tá com a Sandra Caibara, né, que doou um, doou um projeto, né? A Fundação para Memória contratou, ajudou também uma pessoa que é especialista em jardins japoneses para dar uma assessoria e tal. Né, acho que nesse final do mês, de dezembro, deverá haver uma. Né, a questão das cerejeiras já vão estar sendo plantadas. Né, até e poder... o que, que é, vamos entender isso aí? Eu, eu, quem quiser doar uma cerejeira para o espaço, é isso? É porque você pode comprar, adquirir uma cerejeira, né? Que vai ser, vai ser um bosque das cerejeiras ali. Vai ficar um, um negócio bonito. Tá, tá, mas não, como no... que funciona isso? Eu quero comprar uma é, cerejeira. É, tem no site lá da, da prefeitura? Hum. Aí tem um ícone lá, né? Doa uma cerejeira para São Carlos. Tá. É, então, que que quiser, o site que você fala é, é www. É, é, prefe... Não, Prefeitura Municipal de São Carlos. Na ah, cai, é? e já dá uma no primeira página. Já tem lá a referência ao ah, Jardim aí, Japonês. Tá legal. Então, e eu fiz um poeminha aqui para eles então, aqui. Então como que é esse poema? Né? Ó, em, em São Carlos, o título que eu vou ter Jardim Japonês em São Carlos, né? São Carlos de Nihon Nioades, né? <risos> assim ó, em São Carlos também. A imigração japonesa, longa história tem Quase 100 anos de marcha Que as colônias de Santa Eudócia Lourdes e Canaã denominadas Registraram para a história De uma saga, de uma memória Que o jardim japonês perpetuará Ah, que Akira Kurosawa Ah, que Katsushika Hokusai, Que a grande onda de Kanagawa Tem lugar agora, tem vez Entre as cerejeiras do jardim japonês No coração de São Carlos E como, agora fala em japonês um pedaço isso seria até traduzir direitinho, né? É. São Carlos Mo, São Carlos Mô né? Nihon <risos> vou pedir para a minha colega Harumi fazer a Prazer, versão legalzinha. A versão. Né? Muito bem. Bom, aqui também tem cantada da Carlos Pot, Essa aí foi a minha homenagem ao caso, né? Tá. E o que que é isso? É, são, são quase 200 poemas. Uns um cento e poucos fala do caso, fala São do poemas um, seus, é. ou poemas de São poemas. É, seus. Isso aí aconteceu o seguinte, né? Em, em 2000, né, encontrei com o tava eu, o Hiro, né? Tava o, o Marcelo tocava violão, né? nós estávamos sentados lá do lado do Bob Cuspe, do, da Ribordosa Bordosa lá no bar do Caso, né? Como estava esse negócio 500 anos do Brasil, aí surgiu a gente pensar o Poloco tem 50 anos do, do Caso, né? Aí deu uma ideia, papá, ficou na minha cabeça, né? Um, aí eu esparei a escrever sobre o, o dia a dia no alojamento, no Caso, na cidade, repúblicas, pá pá, pá e, e acabou depois, ao longo do ano, saindo uns 200 poemas, né? Aí o Marcelo Né, ele musicou alguns e o Lefer montou um roteiro tem umas 15 músicas é, letras que foram musicadas e a ideia era eventualmente a gente conseguir até 2003, 50 anos da USP e do Caso montar a peça inteirinha né, e gravar um CD com as músicas tal. a gente só conseguiu fazer umas apresentações, a gente apresentou em 2001 no Teatro Municipal, no SESI Né, né, no, com o pessoal da terceira idade, no alojamento, quando teve uma festa junina, a gente apresentou lá, a gente não conseguiu em 2003 montar, não, não um apoio na época. Né? Mas, quem sabe, futuramente, a gente consegue remontar. Mas, tanto festa. empresários que foram caseandos, empresários hoje, que, é, inclusive grandes, grandes... É grandes empreiteiras e tal, tudo gente que estudou no Caso, que tem dinheiro pra burro. Ah, é. ó, é, se alguém tá ouvindo agora, ó, o, livro, o livro se chama casidas porque há 500 anos do Brasil, se os lusos têm os seus lusidas os Casos têm <risos> que ter os seus, seus casidas E quem, vamos, já que você propôs, e tem uma pessoa, ou duas, ou três, ouvindo esse programa, né, que era que foi do Caso e que tem essas empreiteiras pela cidade, né, como é que faz pra entrar em contato contigo, Bala? Ah, é... Marco... Como que é seu e-mail? É, marcobala.hotmail.com Marcobala.hotmail.com Quer bom. dizer, muita coisa para ser editada, bastante tem, coisa para ser... Eu fiz uma outra coletânea, é, em cerca de 40 e poucos poemas sobre os velhos bondes de São Carlos. Então tem as fotografias antigas, eu fiz poemas sobre as fotografias dos bondes das imagens das fotografias. Tá. Que eu também vou atrás patrocínio para o ano que vem, essas coisas, né? Quer dizer... Aí eu junto aquelas duas coisas, né? Em termos de do trabalho meu, tem a pesquisa que você tem que fazer com aquele, t -t tal de rigor acadêmico para papá, né? E mas eu tento transformar isso aí né, tipo, tem a pecinha do Bond que que tô, junto com o Herbert eu tô eu tô escrevendo tal, né, ajudando ele. É também com quem? Herbert, né? Ele é um dos atores aqui da cidade, tá. né? Trabalhou com a um, Peça com o Ramodar também, com o grupo Teatro Poronga, esse tipo de coisa, né? E transformar isso aí Né, numa outra linguagem né? Muito bem Bom, é, como é que a gente está de tempo aí? Estamos falantes, né? Aliás, quem quiser ouvir os programas Que agora estão atualizados, né? Com a dona Gabriela no comando né, Da coisa, da ação, nossa nova chefe, né? É, quem quiser ouvir os programas Então é, é, tem um site www.paracatuzum Aí sempre me perguntam assim É do jeito que escreve mesmo? É do jeito que fala? É do jeito é. que fala, né? <risos> paracatuzum.com.br e quem quiser também falar com a gente, tem o, o, o MSN que é radiofiscar arroba, arroba hotmail.com e enfim e tem o site da rádio que é www.radio.ufiscar.br e bom, continuando então quanto tempo que a gente tem, Gabi? Mais oito minutos, continuando com o bala eu queria reforçar uma uma Uma coisa, Bala, que você sempre foi uma figura bastante atuante, né? Não só na questão cultural, mas no, agora, inclusive, com, com, com esse envolvimento enquanto historiador da cidade e tal, né? O que, que mudou na cidade nesses últimos tempos? Eu, praticamente, fiquei fora, é, né? Mas acho, o que, que mudou na cidade? É, eu acho que São Carlos está na... na é, se bem, existem na, é, acho que três momentos da história de São Carlos que foram, assim... De, de, que a cidade se alavancou profundamente. né? Na década de 1870, foi o auge da, da questão da, do, do café e foi o auge da escravidão também. Foi o auge da Casa Grande de São, Senzala de São Carlos, da escravocracia. Então, foi um período que houve um boom da cidade. né? E é, Tanto que as tecnologias de pontas, ainda na época era consumo de tecnologia de ponta foi marcando São Carlos. né? É, depois você teve, na, na época da Primeira Guerra Mundial, que é meio contemporânea, à instalação do bonde e o crescimento industrial. E essa aí, ela, ela vai até mais ou menos... É, é, é, vamos dizer assim até o que seria a indústria Pereira Lopes que foi a São Carlos entrando na era Ford né era fordista né na produção de geladeiras tá? então São Carlos está vivendo até o que o Brasil passa né de industrialização mas ele teve um ponto de corte em 53 quando a USP se instala aqui, que seria uma terceira fase para para mais que explode agora sobretudo nesse de de, de 2001 2002 para cá Então São Carlos, né, tá vivendo talvez um, mais um daqueles momentos singulares de sua história. Hoje a história do Brasil vai passar por esse médio oeste paulista, né, por esses campos de Araraquara e passar por São Carlos. Agora, simbolicamente, eu gosto como eu gosto muito de ver essa coisa simbolicamente. Um, algo me incomodou, quer dizer, eu tenho, voltei recentemente para São Carlos, né, mas tem uma coisa que me incomodou nesses últimos dias, né? Que, bom, hoje não tem mais, pelo menos, essa liberdade, não preciso de feriado para dizer, enfim, não é nenhuma defesa para que haja mais feriado, mas uma coisa me incomodou profundamente que eu vi todas, pelo menos, as 300 cidades né, do país né, é, comemorando, ou seja, marcando o Dia da Consciência Negra com o 20 de novembro feriado. Né? E aí, uma, uma estranheza muito grande. Por que, que São Carlos não teve essa... essa... É, é, é, é... O, o evento, né? Os eventos que estão tendo agora nesse evento com vocês, né, de São Carlos tem, tem, tem tido bastante, né? Teve uma homenagem a, a uma atriz, a Larissa Lopes, né? E a, aqui na, na, na, uma atriz fantástica, você devia trazer ela para filmar aqui, né? É que em São Carlos já tem as que são possíveis, o municípios são cinco feriados possíveis. Se tivesse, como aqui tem da Aparecidinha, da, da Senhora Aparecida, né? Não poderia encaixar um outro feriado assim. Você vê que Araraquara, Franca e Ribeirão Preto, né? Foi possível colocar, e passou a, a, a lei, que colocou o feriado, o 20 de novembro, né? São 300 cidades no Brasil, parece, né? Aí São Carlos, teve esse, parece esse problema de precisar ter cinco feriados, assim, né? Então, por isso que não está com, é, parece que não está com a data 20 de novembro como feriado. Tá. Eu só estou observando sem grandes análises, né? Burdianas ou não burdianas, né? É. Mas o que causou uma, uma, uma estranheza muito grande, mesmo porque, assim, aonde, principalmente aonde as gestões, né? No estado de São Paulo, pelo menos, que a gente tem contato, que são gestões intituladas como gestões progressistas, teve uma marcação muito, muito significativa, né? E essa coisa da, da, da presença, mas não é nem só feriado, o sentido para não trabalhar, mas no sentido da lembrança e da memória, né? É muito importante, mas enfim quanto a, a outra questão é esse tempo de 78 que chegou em São Carlos você virou um cidadão são carlense mesmo a partir de 78 você veio morar morar definitivamente é, fui para São Paulo, né, mas não me acostumei mais né, é, é grande demais para mim São Paulo né, tem, que, tem que morar, tem que morar cidade tipo, e São Carlos tem tudo que, assim, que eu assim, pessoalmente preciso né às vezes tem que você faz o que que dá para fazer numa cidade para para para mim Sim. e como eu eu, eu, eu eu tenho leio muito né então é não tem problema eventualmente do que se falar claro. mas São Carlos para o que eu preciso né é, tem muito né e só a atividade por exemplo que o Sesc de São Carlos faz é um negócio fantástico né então é, não tem assim né o que fazer né então é as, as pessoas que falam na cidade como o perto ah, virou minhoca da terra é minhoca Sim. da terra Isso mais é um bom. pouco eu vou querer falar, é São Carlinhos do Pinhal hein? <risos> Minhoca Produz luz, né? Então a terra fica mais fortalecida é, A gente está então fazendo O encerramento agora aqui, né? Já deu nosso tempo O Marco Bala, né? Marco Antônio Leite Brandão Né? Um nome, um, né Marco? você é, não é daqueles quatrocentão São Carlos São Paulo dizem que os Brandão vieram fugidos com a família real em 1808 tal vieram os Brandão lá pro Nordeste tal tal e tem os Brandão meu pai é próximo de quilômetros de Palmareí, é região do quebrangulo ah tá e aí veio para São Paulo é, veio aqueles imigrantes pro o Sul na época da Segunda Guerra Mundial que e não podia veio não fazer pu... o quê veio para o Palharrá quase Palharrá ele veio, não podia vir pelo mar mais é, essas imigrações por causa da guerra né Aconteceu um chute aqui, mas é. pode continuar. Por causa ah, da aí. guerra, então, os alemães estavam fundando navios e veio para São Francisco. Né? Veio para Marília, depois veio para São Paulo. Subiu o Rio São Francisco, é, você disse? Na época, aquelas gaiolas. Né? Isso tá. foi na década de 40. Né? Tá. E chegou em São Francisco e veio até ali? Veio, e... desceu todo o Rio São Francisco, né? veio até a porta, veio, acabou indo para Marília, e depois foi para a capital né? e trabalhou como operário. E o filho resolveu vir para São Carlos dançar. Então... Só repetindo, então, o um programa pra gente poder fazer o um fechamento aqui, né? Tá... É, tá tendo um tchute aqui, mas tudo bem. A de destuchou. Pronto, agora está destuchadas e acho que não tem ninguém, <risos> inclusive, nos ouvindo, mas tudo bem. Ou estava ouvindo? Eu não tô ouvindo aqui. É, mas, enfim, a, o, que que, o que que faz, então? Quer dizer, você tem esses... Esse, esses são os dois livros, ou seja, é, o, a, a respeito da imigração japonesa e esse outro sobre cantata... É, esse é, esse que é, que eu pretendo ser os próximos. Tá, aí. e o que, que você precisa para fazer esses livros? O que está faltando para você fazer esses livros? Vamos dizer, apoio cultural. Apoio <risos> cultural. Apoio cultural significa o seguinte, se o raro é resolver, só imprimir é um baita é, no apoio um baita cultural, apoio isso. cultural. E aí, quem quiser fazer essa ponte, então Marco bala, ah. arroba hotmail.com. É isso. Bom, gente, para não pagar multa, porque vai entrar a tal da Hora do Brasil, e a Carol apareceu aqui, uma cara brava e eu tô fechando o programa então, e na verdade é o seguinte, então o Marco Bala, a partir de hoje, você faz parte do Paracatu Zoom, né? E, e quero que você ajude a gente não só fazer a pauta, mas para estar fazendo essas discussões, então é, quem quiser ter os programas Paracatu Zoom é www.paracatuzoom.com.br tá? E a partir, acho que provavelmente da semana que vem Já, né, D2 Pedro Moraes já está fazendo um novo esquema De não só ouvir o programa na, na, na internet, mas você pode baixar No seu computador, você pode puxar O programa inteirinho, mesmo porque a gente está Sabendo, inclusive, isso é Até muito bom pra gente, que algumas rádios Comunitárias estão repassando o programa Que repasse mesmo precisa Outro dia ligou um rapaz pra saber Como é que faz, se tem que ter autorização Não tem que ter autorização é. nenhuma, aliás Ao contrário tem que ser feito, aqui é uma rádio pública, né? A gente faz o programa também publicamente, então que seja retransmitido e passado. Um grande abraço, até semana que vem, quarta-feira para às 18 às 19 horas. Um grande abraço. <música> Bara gått söm. Bara gått söm. Bara gått